Harraitzen duzu ez entzirik irratia entzuten, hemen gehi zerretegia saioa eta azpaldiko partez, ba, Imanol, gure literatu, nikaria, kolaboratzailea, daukagu telefonan bestealdean. kaixo Imanol? Xero telen. Azpaldi ezginela topatzen, uina guetan eta jende askok esan behar dizut eta egia da, asko kesan segertatzen eh, da, Imanuel junta munduari buelte ematea, ala alako zerbait eta zaten nien ezetze, erruan ere zela. eh? Zupresi nela denbora guztia kolaurazioak egiteko baina alperra guztia Eta la... munduari voltamaten manengo Eta eka eskietitzeneko Teléfono era mangozenuka Asi que ara batuko nizukedo Sen lecutan orduan ma... Seguro bai Seamos asidugula berria Ondo, ondo, bai Eguzki pixatikusi de guta Horrek pake, mandigo Ondo, ondo Eguzki vale, oh. eta beroa, ez dakito Orberne aldean bero egin autedun eguna hueta baina menkostaldean gutxin ez Aztelena tazte arte izan ziren Vamos Bai, bai, bai, bai, gozatzeko moduko. Gozatzeko moduko. Kozatzeko, hemen bero gehiagi, eh? Neteko gehiagi? Bai, momentu batean, bueno, ja, pixka eta goiak ditutzen, bero, baina, pira, hainbeste zehata gero, ebitagero, eh, bingo mm -hmm. dugu, ba. Hoi, bai. Eta, bueno, askotan egur aldia, da, Oskalo Zeriburuz, zikiten asten garen, baina, bueno, gure gaia ez da hori izaten, baizik eta aurredo gazte literaturan ba, dagoen obraren baten inguruen aritzea. Gaurkoan, klasiko bat izan daiteke? Bueno, ez ha, da, da klásiko. Klásiko, klásiko izena da e e, izena, baitza, izena da izena da izena da izena da izena da izena da izena da izena graziar mitologiako pertsonaia baten izena da eta beraz ba, bai alde erretatik klasiko da Nenon berez eh, argitaratu berria den diguru bat izuruzari gara Eta gainera argiteratu hori guztiekin, ze e, azkeneko konpostela xaria jaso du. Albu nirudidunentzako, nazio harteko, zazpigarren konpostela xaria. Horla mm. hitz ezitzetzen da. Eta bueno, horlako ba, zearekin, eh, gora ipamenarekin, ba, bueno, ba, zeho zerri zango gali burua, eta zeho zerri zango gali burua. Zango dugu, bai... Ez esaten unalgun irudiu duna esanek ba, irudiazko eta testu gutxi ala ba, testo ba, ere badu Ba, bueno, e, testoa justua du bat e, e, egiteko argitaratzaile sortzi urtetik aurrerako irakurlentzako gomendatzen dute Gero nik, bueno, oren e, itsein godu gu, baina nere ustez e, gaiaren eta gaiaren trazaeraren agian ba nik e, Gora go jarriko nuken langa, baina, bueno, berezik du lermenaren gatik. Baino, e, bai, bai, e, testoa ez da esko. Da uh -huh. e, Garbi dagoena da, gaur egun e, sortzuntza, literatur sortzuntza e, irudidun obra que, ba, harididela derrikuntza eta gauza interesante gehiena sortzen. E, Kenduga ba demeritoa, ba, igazle oiko, hei, eh, no? oiko oiko gizan idazten dutenei ba, ba ik, irudi eta testoren arteko kombinaziotik sortutako obrek ba esan harridura e, eta sea literatur zalentzako bizipoz e, gehiena sortzen dutena dira bai ni beste bai e. E, eza, eza... Eta, Ez da, ez da horrengo, honetan es que zateko gaia maion, batzuta komentatu izan duguta, ez zeren, askotan gaur egun badakigu, hola, ipuñal, igurua, novela, zenbaterañon, ibuketan, tira dira dian, zenbaterañon ez dian erosten baizik eta hortikan internetetik hetxi edo alakos eta zenbakeja goten dian, mao, karo, oietan adibidez edotable batean, edubu bagatean, Irudidun zer bai tirakurtzera juten zenean, hau da, galera izugarria da, ez da, posible. Testu abalimada, bai, mainion bestela, komikiak etorla, bazko asko galtzen dutez. Eta zenbatera ino, ez orte du egoera horret, pultzatzen irudia, ez? Irudia duten liguruak berriore berpistea, ez? Sakit. Ba, ba igual, bai, bai igual urtik e, ere gongo da pixka bat, azkenean e, o, formatu honetan argi dago pirateoa ba, oraindik ez zela ematen, baintzat masiboki ba beste formatoetan ematen den bezala eta agian horretik hama ba, bai sortzailean aldetik hama formato ba, ba. gaur egun interesante hau, ba, baintzat euren euren bizibidea atzera nahi bauten zekaro. Neliburu bat kaleratzen maizu, beror dena piratuak uten jortelosiko eskizunaba, goxekin, betara, zuzenean, eta hori da baina uno. Bai, bai, ez dakit, bai, puntu bala, ez nuen orros pentsatu behirik, baina bai, puntu bala. Mhm, bai, bai. Ezak, eta ez ikusten ari naiz azala bera, ez? Ta bueno, azala gian bai fotokopiatu tupiratatu de 12 goseiunesak ezuk. Bai on, claro, gero gainontzeko barruko ustu 40 bat orrialde zirele ikusudala. Ba bueno, saia, saia izango zelas. Ebasenari ira, venga, se norda Ikaero eta se kontatzen digu. Eh, orde recorronche kontatu ke seus bañon, iratean komikiak asko pirateatzen dira. Beraz, irudidun obrak ere pirateatzen, mirar, bai, hula, komiki gile, ba, ospetxuenen, espatu batu arren, e, zeak, obrak, gaur egun, e, nun nahi tapatzen dituz, hori horrelada, baina, bai, albun ilustratua igual, ba, ez da giz, ba, ez delako haini irrikatu, ba, edo, e, zeha delako, horrende gauza berria delako, bueno, egisenei, ez mehz behe egisaiatu, horretan, baina, ez ditiru ditzen, hain beste pirateatzen, genik. baina, bueno, E, ikaro, ikaro lana, berroi horri alde, ondo esan duzun bezala Eta berroi horri alde, idut eta kontatzen dutenak em, historio Fantasia, puntu bat, puntu handi xamar bat dudun historio bat Eta historioa kontatzenak bi ari... Bueno, ari narratiboak dauzkan, no haitera, paraleloan bi kontaketa Aldo bat ez dago, protagonistaren kontaketa eta protagonista kontatzen digu bera eta bere familiaren bere fitasun bat. E, eak pertsonak dira, e, pertsona bezala dira lehenengo irudietan, bainan e, egazti izateko, e, ze dute, joera dute. Eta orduan euren bizitzaren unea batean, unea iristen denean, ze azki, ba metamorfosi bat dute eta egoak e, sorten zeitzki eta bestelako bilakabide fisiko batzu bizaten dituzte, eta horren ondorioz ba eran joatzen dira. Hain zuzen ere protagonista dela eh semana karra eh iba daban kontatzen duena nola lehenengo e, bere ama, gero bere aitak, azkenik bera, ba, egan egan Juan e, bueno, buka erako del dizu na protagonista en egan bote egan fotori eta spoilerra egindeziak, baina bai azkenik protagonista egan Juan Go bañon historia daudena paraleloki gertatzen da eh batean edo ez dago garbi zer dan umezsurpegi bat edo eta bertako teknikagiak e, ba galdetzen dute aurrari aber, ba, zergatik da bizidan bakarrik ager nun dauden bere gurasoak eta aurra kontatzen die oraintzenik zuei ez baina claro esio tecinisten ezdan paraleloki gertatzen da aurra kontatzen nola E, Bizi izan duten ba, lehenengo benen amaren metamorfosia e, Inceptu entzeko zerbaitetan bihurtzen dana Eta nola egan joan zen, eta gero bere aitarena eta, eta bitartean ba, agertzen dira teknikari horiek ba, Ezin sinisturik hori e, ba, zen ba, ba, Metamorfosi e. mm horiek -hmm. Irudiak e, Ba, bueno, presencia eta narratiboki indarra handia dute eta egiesan ez hola kolore nah ezagite eh, akua dela ondez zer da kei mañego bueno, pincelarekin pintatutako margo lanak ematen dute oso bueno e, eta carneriak eta txeginek dira eta ziurrenera eh, ni ez naiz baiñoen eh, margolari ospetxuen eh, eta idudia daude erretratatuta, zenik horroa ikusi zirudiak sentitzen dut horne lago de jabu ba, pero bat, edo anunbait ere ikusizan haren bat ez da idudia hauek eta suposatzen dut dela ba, margolari ospetxuen ba, zera direla imitazioak edo dena erlazuak ba, e uh -huh. Bai, hori ikusten da, nik ikusten da, kalandrakko euforian salatu naiz eta hori komunean bertan, ez eh? si, bueno, da, izpillu bada, edo, kuadro badirudi, edo, eta gero, bai, ez dakit, da Ez dakit, bai, mañon, nuze Ez da, da, eh, da txikian hm? no ba, ikusten du baitar, ez da, oso ondia ikusten, ba. eh? eee ez handuz hasieran sortzi sortzi urte baino, bat, ez, ez el, dira, gauza, ez, baina pizka batez azal orna gauza desbeinak eso da ikaroren kondeira gustuia taegan egitearena eta ez ego etagero baitare ba bueno ez da kite pizka pizka ez da historia bat ez luagontzat ez bai hori da historia narratiboki bere bere orra soilta ubertzen badegu metafora eta onela pau gastertuta ba ordua magia bai agian 8 urterekin ba bueno funtzionatu historia bada baina nik uste dut honi ba, benetako mamia edo ba, bueno, ba, metaforari eldu eta hori ba, ba egan egitearena eta pizkat askatasunaren aldarrikapenak eta hor orrlako kontuetan, ba, gizarte kateetatik libratu eta libre bizti eta ba, orrelako hausnarketetan sartzeko ba ba bueno, da, beste adin bat eskatzen duela eta ez sortzi uste Bai, bai, ez eh, ni, ni ere, txateke nera bezaroa eta sareko nuke eh sea ideala edo irakur idealaren gutieneko agina bezoleta. Bai. Ba, oso, no, eta haipat duzu, eh et, eta kez ta sta ketesando, noke nor... Mordemar askilaria, idazlea. Ez es dugu esan, eh, marbaztu eta idatzi pertsona berdinak egindu. Federiko Delikado, behitzen da. Federiko Delikado. Eta egizan nik ez dut ezagutzen. Eh, hemen, ere, eh, bueno, bautu horri bat informatziorekin da. Bada jauzeko gizaseme bat omenda. Eta, eh, ere margolaria izan da. hasiera eh, ba, batean bintzat, e... Eh, ba zenean, baina eh ba orain e, ari da eh aurre eta gaztel literaturan ba bere lantxoak eh zertzen? eh sortzen, ez bueno, ba begira, ba ematen du ondo ondo ari dela, bai. Se se dedica delicado, bai. Ta curioso ha segidoia eta eta sei iluriek berak egin ditu, eta bueno, no es fiter uzeta aipatu hori dela azkenean eh ba ilustrazio lanean ba egoera perfecto, ez da. Pertsona batek askenean buruan historia bat baldin badu eta gero ongi kontatzen baldin badaki testoa eta irudia kombinatuz, ba hori da egoera ideala zen. Lantaldean alegria bate iratsertabeuste ilustratzaile denean askoz ere zaiagoa da ba emaitza borobiak lortzea. Bakar ga falta zaio berak hitzultzea ere eh, bai <chat> es richtig sehr ya ya está itupan allá. bueno, o sea, betiko bat Fernando Reis. Vale. Me baño, vale, dos y manos va vaya, ni tiene no esando sus fichas, alguna ficha nere bait a Bai, a bita becher esa güesa no le llegan. Ah, es, ni que santo tasean ese weborritan en Villen orduan. Bai. Pa miela, eh, iskal eh, pamiela, eh, euskal, pamiela, eh pamiela que poner la colana cargitarasun ditu Calandraka Galiziarrarekin batera. Azkenen Calandraka Galiziarrak eh sustertzen ditu ba euskeras gainen galego, Katalana eta portuguesezko edizioak neni zula koifeuntza bueno indartxuenak edo diren bost hauetan eta bai gero emateko eh, familarekin egiten du talase argitaratzen da bai kasu honetan Famiela Talandraka diego aterako Baixo da, neko ezdu ta azkeneko minutan fitxateniko egin duzula baina bueno Begoña tudu segundein averga bai ba, Liburdan izenburua Ido eh argita lecha Familia Calandraka eh eta teidudien egilea Federico Delgado tulpena Fernando Reyes de Na 40 Urrialde 22 27,5 cm eh precio 15 € Da dinego kea sortiotetatik aurrera, baina bueno. Baina bueno, agian agian beste adin batean hobetzen Aintzen ikusten ez, eh? Itzulpen e, euskerara, Gaztelania segongo da, originala, pentsatzen dut, bai, Badajozeko izan da, no, ez da oso seguraski, haigian gallegos, baina gallego, galegora baitare, katalana, portudezera, ez, la... Zera, e, e, egilea Badajozeko da, urdan, txuposatuko dugu Gaztelania. Baina, bai, egitarena hizkuntza aizkuntza guztietara, bueno, eh, bueno on, ondo dago no, Iba, kalatrakaren detaila bada egitean, e, argitaletxe bat oso zendoa, gaur egun e, presentzio handia duena e, Zean, e, hispania arleto eta esateko Eta, bueno, e, garbi dago ez dut, la dirurik izabazten euskeraz argitaratzea gati, galegoz argitaratzea gati gire Idagatziko ez dut emezela zen, baina euren, euren aleginea bada ba, jo, eskertzekoa da, eta eta harria, bai Ba oso, ondo. ba, oso ondo, imanol, jurekin egoteagatik, enbeste, batean eta, bueno, urrengo, urrengo astean ere, zita egingo dugu, aber, ja, artzen dugu martxapizkabal, eta gutxinez, ba, getitzen zaizkegu, ba, bai, apiri, ja, maiatza, ekaen, ja, oso ono esarte jaiz erreti gaudeta, baina, bueno, aber, kolaborazio batzue ja, fuldameto segiten ditugun. Eber, kit, egin eh, Benga, ba, gala, ba, mila eskeretan.